Bos días, boas tardes, boas noites Aquí Juan Ortiz, arroba Jordel en Twitter De novo en quilómetros de Valdes, xa sabedes Ese podcast que gravo semanalmente Para intentar que non me doamos pes eh, Nunha semana que, na que por fin volto a andar Porque estiven un chea de días agatarrado O benre, sábado, domingo e lunes non puiden sair da casa E é iso que este ano puxen, puxen a vacuna, a vacina Pero nada, un, tampouco que fase gripe O que tiven, un simple resfriado Pero é que me impediu sair da casa E por culpa deses 4 días Sumados aos 2 días a principios de mes Nos que por culpa tamén dun curso non saen a camiñar E pensando que estamos en febreiro, 28 días Parece a mamín que todos os retos dos que vos falaba Aí ah, unhas semanas, pois, van quedar este mes para outra ocasión. Como decía en aquel momento, o importante é intentalo. Estos non son propósitos, estos son simples retos, e cando fallas, tes de seguido outra oportunidade. Así que non é que me esqueza de todo de febreiro, pero sí pensando xa en marzo, en voltar a esses 230 kilómetros, que non creo que xa, xa capaz, eses... Eses retos que plantexa directamente a aplicación de actividade de Apple Que bueno, encima tamén había unha destas que sacan así de cando en vez En plan especial, que teña que ver co Día dos Namorados Porque hoxe precisamente eh, xo mes 14 de febreiro, Día dos Namorados Enda que bueno, para quen lle faga caso estas cousas Ese tampouco vou poder facer, pero bueno, é igual O caso é que xa estou recuperado E, o bodo tema é que se eu digamos o resfriado o lunes A miña moza pillou no, o lunes Dende entón, martes, Mércores, E oxe que xoves está de baixa De feito, a ela pegoulle un pouco máis duro que a min E onde estivemos en... Esperad un segundo... Menos mal, é que estou pendiente dun SMS importantísimo Bueno, dun mensaxe de WhatsApp seguido dun SMS eh, Pensaba que sí, pero non, non me chegou Bueno, que decía? Resulta que era pegoulle bastante máis duro que a min E onte estivemos no médico <coughs> Sobre todo para, para que lle deran eh, a baixa Porque esto de estar utilizando os días de asuntos propios Pois un día pase, pero xa tanto tempo, pois oye os asuntos propios son para para eso e as baixas son as baixas fomos ao médico deronlla baixa e o se non é que vos vai a falar así de dun tema específico Senón que vai ser unha miscelaña de cousas de cousas que me pasaron ontes precisamente e a primeira delas pasou me xusto na consulta da médica porque tanto ela como máis eu temos a mesma doutora non o como casi que sempre... E, eh, bueno, e eh, como vai eso de andar, tal? Le eh, preguntaba non só por min, senón tamén por Eva Porque a Eva non é que se xa obligatorio Pero digamos que non lle ven nada mal O feito de, de tamén camiñar E, eh, bueno, ga, moitas veces hai este tema, tal, non sei que Por onde anda pim, pim, pim, pim. que eu saio a camiñar por aquí Por, por o Camino do Burgo E sempre, sempre, sempre Me mira así como asustada, non? E non é perigoso Porque, claro, vir por aquí de noite, pois É un sitio así apartado e tal e penso que para a xente de cidade de cidade moitísimo máis urbana que os que vivimos, digamos, nas aforas pois isto, pois eso, debe de parecer moitísimo máis perigoso que o que o centro da cidade home, non lle non vou decir que eu sei así un valente que non lle teñame de nada, pero en algún momento tamén tens que ter algún tipo de precaución pero vamos, por aquí pasease perfectísimamente, onde de feito que chegamos tardísimo Por aquí serían as 10 da noite e ainda había xente camiñando é decir, Non é que sexa isto o metro en hora punta Pero bueno, sempre hai xente por aquí Así que, en fin, se non te metes igual por sitios moi oscuros Pois pues, vale, que isto é perfectamente camiñable Sen ter demasiado medo Outra cousa que seixas muller eh, Todos sabemos que a seguridade depende moito eh, De quen sexas, por desgracia E de como están... Algún día teño que dedicarle un tema a seguridade dos espacios públicos, non sobre todo vistos con perspectiva de xénero. Un dos temas, ademais, dos que máis nos preocupan en arquitecturas en fronteiras, al menos aquí na EPD, que facemos dende Galicia. Bueno, esa era a primeira cousa. Despois, cando saímos do médico, fomos á farmacia. Sobre a farmacia teño un episodio cheo de odio, eh, que gravaría a continuación non kilómetros gratis, é dicir, non neste mesmo falangullo, pero na súa versión en castelán, que vos convido a que escoites. Pero bueno, xa imos dali, Eva levaba, xa digo, pois bastantes días encerrada na casa, e lle digo, bueno, mira, xa que estamos fora, se, se ti queres podemos ir a tomar un café. Era, acababa de decir, ai, que boa noite fa, e tal, claro. Acostumbrados ao inverno que temos, pois estes días está a facer bastante bo tempo eh dixe, "Ah, pois válles, pois si, sí, pois mira, si. Sí. Un cafetiño rápido despois vamos para casa." Así parece que non de estar casi unha hora facendo cola no, no médico, pois mira, un cafetino é outra cousa. El xsiu para ir a tomar este, este café a cafetería que hai dentro precisamente da Dafnac. Un sitio que, bueno, pois a mí non é que, ah, pero bueno, eh, parece que lle ten así, que lle presta bastante, pois para la fomos. Que o que ocorre que xusto Antes de entrar a EFNAC hai unha especie de praza no que era a Praza Lugo no que é a Praza de Lugo aquí en Coruña un sitio que por certo cando reformaron e tiraron o antigo mercado e valeraron toda esa manzana eh, e tivemos a oportunidade de desfrutar de todas as fachadas Bo era impresionante bueno, agora construíron un novo mercado algo que ten que ver coa memoria histórica do sitio pero bueno eu casi prefería que deixado todo eso tal cual estaba así de valeiro, pero bueno, esto tamén é outro tema. Ora, ali, nesa mesma placiña, ata hai uns cantos anos vivía un can, un can que era querido pois por todos. Un can de tamaño máis ben grande, que era moi manciño e todos os raparigos e as raparigas xogaban con el, el deixabanse facer moitos mimos e todo isto. A cousa é que, bueno, incluso xa cando iba Velliño, eh chegou un momento en que Puxeronlle un cartel, cortaronlle un cartel que decía non dende comer ao can Porque non lle viña ben, estaba maior E cando finou, incluso foi unha nova destas que sai nos periódicos Porque era coñecido por media coruña E se can, fixeronlle unha estatua E esa estatua permanece ali na plaza E digamos que é casi casi unha maqueta a un do que era o can só so que, bueno, en bronce ou algo así será Ese cán era moi querido, sobre todo, polos nenos e polas nenas, porque eso se deixaba xogar, de todo iso. Eses rapaces, obviamente, creceron, non? A, a día de hoxe, pois, igual recordan o cán, cando pasan por ali ven a, a estatua, e nada máis. Pero que ocurre? Que ao ser unha estatua a escala 1-1, os que agora teñen a mesma idade, que eses nenos que xogaban con él non, ma, non fan máis que cada vez que ven a estatua subirse en riba, dar llebicos, dar llagarimos entón non sei foi unha cousa que onte voltei a ver deseito ocurre cada vez que paso por ali pero vamos, volvínme a fixar <coughs> eh, nada, que é pois, unha cousa ben bonita, non? Eh, xa digo, o feito de, de, de que digamos, unha vez morto este a ocurrir exactamente o mesmo que pasaba con anterioridade e a última cousa bueno, tenía outra máis, pero como xa isto está quedando moi longo, vou contar unha anécdota máis, é que xa cando chegamos á cafetería da FNAC eh, había ali unha parella que estaba a ler libros xa sí. Eh, libros físicos de papel Obviamente a FNAC É un dos sitos máis aceitados para mercar libros Non era raro O que pasa é que estaba esa parella eh, Utilizando os libros exactamente do mesmo modo Que utilizan moitas parellas O que é o telefono móvil É dicir, xuntanse van tomar un café Xuntos, en vez de estar a falar, en vez de estar a comentar ou o que sexa, pois adícanse a mirar o móvil. Si non mires por outro lado, que ti tamén o fixeches unha cha de veces, non digas que non. Ver ese mesmo comportamento tantas veces recriminado eh, cun obxeto tan analóxico como é un libro, pois dixen, mira, parece que as cousas tampouco son, é que sexan tan diferentes cando menos cando vas a unha cafetería que está no medio dunha librería nada máis, ainda teria algúnha cousa máis que me pasou bonte, algúnha anécdota máis pero xa isto está quedando moi longo así que nada, moitas grazas por chegar ata aquí xa sabedes, vémonos na semana a semana que ven nun episodio en galego ou se queredes, no episodio en castelán que vou gravar dentro dun anaquino veña, apertas